сусідні сусідній, братській країні відсотків 10-15 найбільш одіозних, найбільш непередбачуваних, найбільш довбанутих разом із рядженими козаками. Один з яких зараз, знявши маску і шапку, дихав на Олексія міцним хронічним перегаром і чекав відповіді. «Цікава пропозиція», – сказав Олексій, допиваючи чай і витираючи губи своєю серветкою за відсутності таких на столі. Так, напевно, звучали запрошення в ЧК у перші роки кипучої діяльності цієї установи. Вас запрошує товариш Розстріл. Я можу піднятися в номер? Вас чекають прямо зараз. Козак поклав руку на кобуру. Сказали, це на півгодини. Дуже чекають. Олексій розрахувався біля стійки бару, вклавши у пачку гривень, папірець із заздалегідь приготованими номерами телефонів Тимура і Ніки на всякий випадок. Не було сенсу залишати телефон газети, хто буде звідси дзвонити в Америку. Офіціантка перерахувала купюри, усміхнулася і поклала їх у конторський ящик разом із запискою. Фотограф з козаком вийшли на вулицю. І інші маски рухалися за ними. Добре, що фотокамери залишилися в номері, подумав Олексій. Він не любив, коли його арештовували разом з апаратурою. У ній потім коперсалися, щось ламали. Арештовували Олексія або затримували у кожній країні, де йшла війна. Він до цього вже звик. У цьому сенсі катівня деркінського гестапо не могла здатися йому чимось особливим, чого слід було надто побоюватися. Зрештою, американський паспорт. Пристойна зовнішність, упевненість у собі, грошові знаки, а іноді її кмітливість, помножена на певну фізичну силу і відповідні навички, були отим необхідним у таких ситуаціях арсеналом, який зазвичай давав можливість незабаром опинитися на свободі. Якщо і не так уже одразу, то через якийсь короткий проміжок часу без синців, садин і переломів кінцівок. За дві хвилини мікроавтобус, у провінції їх досі кличуть «Рафік», навіть якщо це «Мерседес», кольору хаки, без номерних знаків, доправив конвою разом із полоненим до будівлі колишнього відділу СБУ, а нині штабу майбутнього міністра оборони Краснокам'янської Народної Республіки. На стінах кабінету Диркіна висіли портрети Дзержинського, Колчака, Денікіна і Сталіна. «Путін, видно, ще не заслужив», – подумав Олексій. «А гді же Ленін?» – поцікавився Олексій, сідаючи на запропонований йому стілець. Навпроти нього за столом, акуратно застеленим зеленим сукном, сидів товариш Розстріл. На столі був графин із водою, склянкою і чомусь ваговите прес-папіє. Предмет цей Олексій опізнав – останній він бачив його в кіно, у сцені, де якийсь білогвардійський кат, що сили лупив ним чергового Шарикова. Але згадати назву фільму не міг, хоч як не намагався, та й навіщо. Темні плями на промокасті прес-пап'є і були, неймовірніше, слідами крові попередніх відвідувачів, враховуючи, що ні чорнильниці, ні пера на столі не було. «Да?» Підставте себе прес-папі, сказав Дюркін. Олексій одразу згадав молодого кіношного зарадикуватого Ілліча, Леніна в Польщі, наприклад. А где же портрет Леніна? Повторив питання Олексій. Для фулхауса не хватає ще одного злодія. Согласен з вами. Вигукнув дырки, надягнені в армійській офіцерській галіфе часів придушення антонівського повстання і білу сурочку з коміром стійкою, притягнуту під тяжками коліру хакі. Злодій, як ви вы выгазіліся, Ульянов ленін был жідомасоном. Іміна он создал пегвая жідовська правітельства, катое гастріляла царя-батюшку, царство йому небесное. Диркін розгонисто перехрестився, закочуючи очі під стелю. «Оно же готовилось окончательно газвалить гасію!» «За все на євреї найдеться суддя. За і нос, за сутулость, за то, що єврейка стріляла в вождя, за то, що вона промахнулась». Процитував Олексій один з відоміших гариків. «Губігмана цитуєте, поцікавився товариш Ростріл. Євгеєв любите?" Тема була невичерпна. Говорити про це Диркін міг годинами, і Олексій вирішив її змінити. «Ви з собою возите всі ці портрети?» «Нєт. Дзягжинський жил здесь до мене. З'їсь була українська НКВД, якщо ви не знаєте. Теперь наша». Знизу з підвалу почувся звук дрилю і чийсь розпачливий верск. Усе це тривало кілька секунд, але у Олексієві звело щелепи. Натомість Диркін не міг приховати свого задоволення, викликаного як чарівливими звуками, так і гримасою болю на обличчі Олексія. «От, кстати, об НКВД». Ще більше пожвавився катри конструктору у білій сороці і показав рукою кудись за спину, хоча звуки долинали знизу. «Ви не ошиблісь мої НКВДшники сейчас общаються з їх НКВД-шніком. помощи Дгєлі. Не хатіці спуститься, пасматрєть?» «Не думаю». Олексій уважно подивився на Диркіна, прикидаючи, за скільки секунд він зламає його курячу шию, візьме пістолет і вирушить назад в готель, трохи поспілкувавшись внизу з охоронею. «Правильний відповідь!» – усміхнувся Диркін. «Даже не думайте». «За дверью моего кабинета стоит пять вооруженных до зубов спецназовцев. Мой начальник охраны узнал вас. Это ведь вы сломали Гибро одному из его лучших людей в Симферопольской Москве». «Ах, это...» «Он просто неудачно упал». «Вы что, с собой привезли все эти маски из Москвы с заездом в Крым, чтобы помочь демократическому волеизъявлению граждан?» «Это крымская самооборона. Я был там с самого начала. Готовил моих людей с нуля. Это я провел голосование их в Верховном Совете, пинками сгонял туда их депутатов. Это я провел их смешной гефигендум, и именно я вернул Крым России». А Путин говорит, что он. «Путин много чего говорит. Это точно». Теперь, когда мы выяснили, наконец, истинное авторство Великого Возвращения, у меня возникает законный вопрос. А почему не татарам или не грекам сразу, раз уж на то пошло? Они его опять просвут, как уже было в истории. Гым, Русская земля! Гым, Россия! Они сами выразили желание жить в России. Знаете... Если провести референдум в Мордовии с вопросом, хотят ли они жить в Париже, то нетрудно предположить, какой будет результат, и даже французские спецназовцы из иностранного легиона не понадобятся. И что тогда? Придется обустраивать мордовско-парижскую границу? А вы, сдьяк, как я погляжу, не хотите ли спуститься со мной в подвальчик? Вы ведь фотограф или нет? А вам должно быть интересно. Или нет? «У мене з собою нет камери. Но, якщо ви настаєваєте, я можу спуститися». Олексій уже розумів, що добром цей візит не закінчиться, і хотів часно зробити рекогностировку на місцевості, тобто зрозуміти, що взагалі відбувається на сходах, скільки там людей, як вони озброєні. На сходах було семеро людей, четверо з автоматами, двоє з гранатометами, один зі снайперською гвинтівкою. У підвалі, у тьмяному світлі підвішеної аж біля стелі лампочки без абажура, Олексій роздивився довгий коридор з півтора десятками дверей з одного боку. Невже українці теж мали тут в'язницю, подумав Олексій. Ні, камери були пусти, зауважив його екскурсовод, ніби почувши його німе питання. Коли ми підійшли сюди, здання було пусте, і камери були пусти. Зато зараз час вони. Палний, забіти шпіонами і колабораціоністами Він відчинив перші двері. Тьмяна лампочка освітлювала самотню фігурку жінки років 30, що згорнулася на лежаку калачиком. На її обличчі були синці, на спідниці її голих босих ногах, без панчих і шкарпеток були сліди крові. Ета дієктар місної школи», – зупинився біля експоната екскурсовод Диркін. В день нашего приезда в город эта фашистская блядь госпорядилась сбросить гасийский флаг создания школы и вот там снова их жевто-облакитное кухонное полотенце. Не желает гаскаиваться, не созгела еще, хотя в половом смысле уже даже перезъела. Хотите узнать, что с ней сделали мои люди?» Жінка відвернулася до стіни і розридалася, піднявши руку, наче намагаючись своєю прозорою кистю відсунути стіну. Диркін був не просто маніяком, який віддається своїй убивчій пристрасті на самоті у темному лісі або закритому середини підвалі, він був садистом ексгібіціоністом. Він хотів ділити задоволення з іншими, особливо з незнайомцями, які вже навряд чи щось комусь розкажуть. Він вихвалявся своїми жертвами, як більш успішні люди з його оточення хваляться мерседесами і дачними саунами з басейнами та повіями. Олексій мовчки повернувся і зробив крок до виходу. Диркін притримав перед ним двері. Вийшов слідом за ним, кивком голови наказав охоронцям відчинити іншу камеру. Олексій зазирнув туди, але заходити не став. На бетонній підлозі лицем донизу лежав чоловік у закривавлених світлих трусах. Ноги його були безживно витягнуті. Стопи у чорних від крові шкарпетках здавалися величезними, розпухлими, як у хобітів. Лише замість шерсті була кров. Уся підлога під ним була в крові. «Это агент СБУ», – наче крізь туман почув Олексій голос Диркіна, що відлунював під склепінням сутінкового підвалу. «Он був негазговорчив. П'ятставляєте, йому дгелю просвіліли обі ноги». Если он п'ятдет себя і откажется говорить, мої люди, вспогют ему живот для верності, наденут на него югзак з их печами і бгосят в реку. І ніхто не узнает, как говорится, где могилка моя. Олексій різко повернувся до ката, але нічого більше зробити не встиг. У таких випадках кажуть, що земля йде з під ніг, а з очей сиплються яскраві іскри. Нічого подібного Олексій не відчув, а його просто. Огорнула ніч. До Ніки зателефонували з незнайомого номера. «Я не знаю, кому я дзвоню, але чоловік, якого звуть Олексій Молчанов, залишив мені ваш телефон», – почула Ніка молодий, схвильований жіночий голос. «Я дзвоню з готелю у Солигорську. Дві години тому його забрали озброєні люди». Ніка прихилилася лобом до холодного дзеркала у передпокої, потім відсторонилася – Подивилася собі в очі. Обхопила голову ззаду руками. Напередодні вночі телефонував Степан. Прощався. Йому дали роту спецназу ПДВ. Вони від'їжджали у Селогорськ. Більше він нічого не сказав. Ніка набрала його номер. Степан відповів. Сигнал був дуже поганий. «Степане, Степане, любий, врятуй його!» – закричала вона в слухавку, але зв'язок перервався. Сигнал зник. Степан нічого не почув. Починалася операція. Його рота мала з ходу взяти висоту номер 22 над Солигорськом, де раніше розташовувався навчальний вертолітний майданчик. На кількох БТР-ах рота висувалася з двох сторін до висоти. Артпідготовки не треба було. За даними розвідки, в ангарах і навколо них було не більше відділення. Одне кулеметне гніздо. Ставлення розслаблене. А Ніка так і не зрозуміла, чи він почув її, чи ні. Броньований «Мерседес» зупинився перед СБУ, біля масивної барикади, що наполовину складалася з віджатого в українських горе-десантників БТР. З «Мерседеса» виліз рудобородий чеченець середніх років у гарно підігнаному камуфляжі, обвішаний гранатами, ножами і пістолетами, як новорічна ялинка у Суворівському училищі. Стоячи біля барикади, незважаючи на постових, він зателефонував розстрілу. Деркін з'явився рівно за дві хвилини – у кітелі, ременях, кашкеті і галіфе. Вони обнялися по Кавказьки, у півкорпусу. Довговязий Диркін відвів крабоподібного приземкуватого Бараєва на пару кроків у бік від машини і сказав йому майже на вухо. «Клієнт готов і жжет, як заказував». «Мы его отвезли в огромное место. Там вам никто не помешает. Это на горе Каратау, на южной окраине. Там бывшая база вертолетчиков. Там вас никто не услышит. А вот Ваня вас проводит. У вас есть еще одно место в машине?» «Найдется, брат. Спасибо. За мной долг». Чеченець сказав молодому козачку, озброєному дробовиком на передні пасажирські дверцята, сам сів ззаду, їхати догори порожнім містом хвилин п'ять. Шаміль відкинувся на спинку шкіряного пасажирського крісла, увімкнув, підігрів сидіння і масаж спини та заплющив очі. Він убив свого першого росіянина 1995 року з автомата. Уперше перерізав горло в 1999 році в Дагестанському гірському селищі. Вони увійшли в село без пострілів і захопили п'ятьох російських солдатів і офіцера. Вони зв'язали їм руки, поклали на землю одразу на виїзді з села, залишили охорону і перевірили все село. Нікого більше не знайшовши, повернулися до кавказьких полонених. Вони вже знали, що робитимуть. Різатимуть їх як баранів. Різали по одному, щоб розтягти задоволення. Можна лише здогадуватися, що відчували ті і інші, лежачи лицем додолу, чуючи хрипкі звуки, що вилітали з горла їхнього помираючого товариша і чекаючи своєї черги. Коли перша жертва перестала свистіти розкритим горлом і битися в конвульсіях, бойовик став теплому ще мерцю ногою на груди, Лівою рукою підняв йому за волосся голову з розплющеними, зупиненими, вилупленими очима і величезним кинжалом двома-трьома звичними рухами повністю відрізав її від тулуба. Він підніс її високо над своєю головою і закричав «Алаху Акбар!», потім кинув собі на ногу і зльоту льоту вдарив її як футбольний м'яч. Голова відлетіла метрів на десять і впала в невисоку, недавно скошену траву. Інші засміялися. Молодий чеченець підбіг до голови і теж вдарив її ногою. Чоловік п'ять стали в коло і веселилися, пасуючи одне одному цей кривавий м'яч. «Хлопчаки», – подумав Шаміль, стоячи осторонь і поблажливо усміхаючись. У цей час один молоденький російський солдатик устиг якось розплутати собі руки, скочив і зигзагами побіг полем до лісу. Усі кинулися за ним, але Шаміль зупинив їх вигуком. «Він мій!» Узявши снайперську гвинтівку в одного зі своїх бійців, він став на коліно, прицілився і вистрілив. Куля поцілила солдату втікачеві в стегно. Той упав з розгону і перевернувся через голову, потім іще раз перевернувся, спробував підвестися, не зміг і поповз далі. Шаміль неквапно поклав гвинтівку, витяг в велетенський тисак і повільно на своїх міцних кривих ногах пішов слідом за росіянином. І він пам'ятав усе, кожну секунду, як солдатик плакав, благав помилувати його, щось голосив про маму, і як він поставив йому ногу на груди. Узяв росіянина, який трясся і ридав рукою за волосся, і повільно, дивлячись в очі, перерізав йому горло. А машина зупинилася на горі. Шаміль вийшов з машини. Іти було незручно. Заважала кам'яна ерекція. Олексій отямився. Він сидів на стільці в якомусь старому темному ангарі. Руки й ноги його були міцно примотані скотчем до спинки та ніжок стільця. В ангарі, крім нього, нікого не було. Крізь діри в ржавому залізі над головою пробивалися промені світла. Усе було, як у голівудських бойовиках, з точністю до найдрібніших деталей. «Спасибі хоч не так...» як у його улюбленому оповіданні колодязь зі маєтник Хедгара Алана По». Хоча все можливо. Олексій заплющив очі. Зараз тіни ангара почнуть суватися, і усе навколо почне розжарюватися. Але поволоку готичного жаху, що невмолимо опускалися, розрубав близький постріл, потім другий, третій, ближче і ближче. Олексій сидів, не розплющуючи очей. Стріляли поряд, але не в нього». Почувся брязкіт залізних дверей. Світло засліпило його, і він мимоволі заплющив очі. А коли знову їх відкрив, перед ним стояв не визволитель Толедо-генерал Ласаль, а командир десантно-штурмової роти капітан Степан з позивним «Бандер» його давній знайомий. Олексія розв'язали, і Степан вивів його на світло. Дивився на нього і не міг повірити своїм очам. «Звідки ляти тут узявся? Чому завжди на моєму шляху?» «Я не знав, що це твій шлях». «Вибач». Вони обнялися. Постріл. Його водій Махмуд падає. Шаміль і Ваня біжать до машини. Постріл. Ваня падає. Постріл. Куля втрапляє Шамілю в броник, збиває його з ніг. Він лежить кілька секунд, потім підстрибує, біжить до машини. Постріл. Мимо. Постріл. Мимо. Він влітає в машину і падає на водійське сидіння. Щосили гепа і дверима, ключ у замку. Махмуд до віку не забуду! Мамою клянуся!» Розвертається на місці, здіймаючи хмару пилу, втискає педаль газу підлогу. Кулі барабанять по непробивному склу, як град. Сутінки згущуються над Толедо, пардон, над Солигорськом. Олексій і Степан сидять у сторосці колишнього заводу у штабі його роти. Олексій малює з пам'яті барикади терористів у Селегорську, позначаючи, де і скільки людей, чим вони озброєні. «Ось так все до дрібниць пам'ятаєш», – дивується Степан, показуючи рукою черговому біля вікна, що б лишив їх самих. Черговий киває, виходить, зачинивши за собою двері. «Пам'ять з дитинства добра», – не підводячи головою від плану, відповідає Олексій. «Її всі марки зброї на зубок, так?» Я військовий кореспондент. Зрозуміло, а ось тоді скажи мені, військовий кореспондент, з гарною пам'яттю. Ти часом не забув, що в тебе є дружина, син, онуки? Це ти до чого? Олексій піднімає голову і одразу валиться зі стільця від важкого удару в щелепу. Зуби цілі, але губа розбита і кривавить. Олексій очікував чогось подібного, але не думав, що так одразу... Не підготувався. Він витирає кров, підводиться з бетонної підлоги і мовчки дивиться на Степана. Зараз він пропустить іще один останній удар. Степан має виговоритися. Замить Олексій знову на підлозі. Крові ще сильніше, зуби досі цілі. Не встаючи, піднімає очі на Степана. «Це що було?» «А то сам не знаєш». У самого сім'я, кохана дружина, а він краде дружин в інших. Це ти про що? Не про що, а про кого? Про Ніку. Ти не знав, що вона моя наречена?» Олексій повільно підводиться на ноги. Кров і далі тече з розбитого рота. Важкі краплі з-підборіддя падають на підлогу. Знав? Але ж не дружина. Ми мали сьогодні одружитися. У нас нічого не було, бреше Олексій. Він не знає, що ще сказати. Степан розлючено замахується для наступного удару і сам опиняється на підлозі. Тепер кров розсіченої лівою брови заливає його лице. У Степана легка контузія. Він трусить головою, не здатний підвестися, як у нокауті. Олексій про себе рахує до десяти. «Не вставай, пліз, Стьопо, друже мій, бо доведеться ще раз стукнути», – подумки говорить він. Степан, наче дослухавшись до внутрішнього голосу свого спаринг-партнера, залишається розгублено сидіти на підлозі. Ну, чому, перш ніж разом врятувати світ, гарні хлопці, як у поганому кіно, мають обов'язково спочатку розбити одне одному пики? Із цим риторичним запитанням Олексій протягує Степану руку. Після паузи той бере руку, важко підводиться і одразу сідає на стілець. «Де тут аптечка?» – питає Олексій. «Там, у кутку, мій наплічник», – похмуро і відчужено відповідає Степан. Як і вся українська армія, він вміє добре програвати. Олексій обробляє Степану у розсічену брову, каже, що кров зупинилася, але доведеться накласти кілька швів. «Як це нічого не було?» – повертається до теми Степан. «Вона каже, що кохає тебе». Це не значить, що щось було. Так що, виходить, нічого не було? Не було. Материним здоров'ям поклянайся? Клянуся, маминим здоров'ям. Олексій сідає за стіл навпроти. Його мати померла від розриву аорти у 1989 році, прямо на вулиці. Довго не могли знайти, у моргах шукали. Врешті Олексій, що за день до цього повернувся з Афганістану через поранення, поїхав дивитися труп жінки, яка за описом працівників моргу видавалася років на десять молодшою за його матір. Це була вона. Його мати завжди виглядала молодшою за свої роки. На столі ніби ні звідки з'являється горілка, шпроти, сало, хліб, солоні огірки. Після теплої зустрічі Давні друзі вивчають план міста, захопленого ворогом. Розділ 14. Наталія Сергіївна. Я стріляю, і нема справедливості понад праведну кулю мою. Михаїл Світлов, італієць. 18 січня 2015 року. Краснокам'янський аеропорт. Сніг випав вранці і пролежав до опівдня. Кіборги навіть у сніжки встигли пограти в тумані до першого обстрілу. Потім налетів град, і зима навколо знову перетворилася на непролазну і смертельну осінь. В аеропорту чергували і воювали переважно на другому поверсі. Воювали з третім, як казали кіборги. На третій просочилися таргани-сепари сепери. Навіть другий частково був уже сеперським. За товстою стіною, що й досі стояла, хоч і мала пролом за вбіжки в половину дверей, уже були сепери. Одне слово – комунальна квартира. Не нудно, як пожартував недавно Сергеїч. На першому теж не тільки відпочивали, але й воювали. І з в підвалі, і з тими, які йшли в атаку навпростець зліткою. Після того, як на початку січня чеченці приїхали в аеропорт, вони кілька разів ходили у психічну, потім припинили. Втрати мали великі або просто самі втомилися від свого Аллаху Акбар. Кіборги готували їжу на пальниках прямо на постах на першому поверсі. Збиралися по троє-четверо і кипітили воду, консерви гріли. Сині вогник пальника зігріти, звісно, нікого не міг, але на нього все одно було тепло дивитися. Як жартували в аеропорту, кіборг може невідривно дивитися на три речі: воду, вогонь і на те, як інші воюють. Ідеальним об'єктом спостереження був сам новий термінал. Він далі красного каменя не піде, продовжував політичну дискусію Дмитро. Позивний людоїд, математик із Вінниці. От звідки там математики і навіщо, тим паче з таким позивним? Йому не потрібна вся Україна. «Самі порахуйте, у нього зараз удома рейтинг 86%, а якщо він захопить Україну, то додасть іще 40 мільйонів, відкинь 10% ватників. А решта 90% інакше, як хуйлом, його взагалі не називають, і рейтинг у нього тоді одразу пизданеться до 60-70%. Воно йому треба?» Троє інших бійців, що протягували руки до пальника, кивали. З людоїдською математикою не посперечайся. «А навіщо йому тоді Донбас?» – запитав боєць років сорока з косим шрамом через всю ліву щоку, який був помітний навіть крізь Кіптєву. «Через вугілля? Чи як?» «Нафіга йому твоє вугілля? У нього газу завалися!» – сказав з керцю, дістаючи з продуктового мішка коробочку з чаями і вибираючи пакетик. «Йому Донбас потрібний...» як димова завіса. Побуцаємося в Донбасі, побуцаємося, а там дивись за рік півтора який такий мирок укладемо. А про Крим наче як забули. Поїзд пішов. гудбай, Америка. Головне, щоб не було війни. Вакаримаска? Японську японською розумієш. Андрій, у вас на прикладі вирізано ім'я Юля. Олексій спитав за кіптюженого із шрамом. Дружина? Ні. Я розлучений, відповів Андрій, колишній електрик з Дніпра, так усі називали Дніпропетровськ, а тепер старшина розвідник з позивним електрик. Цю Юлю ніколи не забуду. От багато хто одне одного питає, за що, мовляв, воюємо. От я особисто знаю, за що чи за кого. За Юлю. Тимошенко, чи що? Спитав панас, і всі навколо вогнища, включно з Олексієм і самим електриком, розсміялися. «Та ні, звісно!» – вів далі в оповідь електрик. «Юлі цій зараз років п'ять, а було чотири. У Славному це було. Приїхали ми туди минулого вересня, зайняли оборону, накопали собі окопів, бліндажів, почали знайомитися з місцевим населенням. Я підібрав на вулиці молоденьку кішку». Одного ока не було, друге підгнивало. Я їй заварював чистотіл і цим розчином, і чайними пакетиками промивав очко. Зараз кицька вже виховує своїх кошенят. Але в мене була помічниця, маленька чотирирічна дівчинка Юля. Вона приходила щоранку рівно о шості. Говорила, хто рано встає, тому Бог дає, і допомагала мені лікувати кішку. Годувала нас виноградом, пиріжками та козиним молоком. Одного разу о 6.45 нас із сигнального почали обстрілювати 120-ті міномети. Ми в чотирьох, Кейтська, Юля, я та Кулеметник, кілька годин відсиджувалися в бліндажі. Незважаючи на переляк, кішка і її малявка заснули. Після обстрілу я їх сонних і передав мамі з рук на руки». А до цього маму під час обстрілу хлопці перехопили і засунули в інший бліндаж. Вона бігла за дочкою. Ридала там весь обстріл. Вирватися намагалася. Через два дні Юлі з Кицькою виїхали. Відтоді у мене на прикладі вирізано Юля. На пам'ять. Оце так. Усі мовчали. Олексію підкотив до горла комок. Очі стали вологі. Згадався їхній з Ксюшою Кідвася. Сибіряк. Вісімнадцять років прожив з ними. Розумничок був винятковий. Усіх мишей на дачі переловив. Шерсть густа, блакитна, а на грудях біла манишка і шкарпеточки білі на всіх чотирьох лапах. Прийде вранці і тихенько лапкою з утягнутими кіхтиками хап його по обличчю. Олексій вдає, що спить. Тоді він до Ксюші і теж лапкою бах по щоці. Не сильно так. Вона прокинеться і скаже «Зайчику, ти мій сіренький, дай лапку». Він сидить, не дає. Вона знову попросить. Він витягне лапку, наче послугу робить. А вона візьме її рукою і підніметься легко і ефірно, наче Вася її підняв. І піде годувати його. Він морчить так, що весь дім трясеться. А тепер ні Васі, ні Ксюші. Лише війна. І цей аеропорт кляти. Скільки народу навколо тебе, Альошо, повбивало, а ти, живесенький, жодної подряпинки. Не забув, навіщо приїхав сюди? Не забув. Просто звик уже, і хочу дізнатися, чим усе закінчиться. А хіба зараз не знаєш, що всіх уб'ють? Знаю, але буду з ними до кінця. Якщо пощастить. Пощастить? А іншого слова в тебе нема? Такий внутрішній діалог трохи відволік Олексія від загальної розмови, а тим часом Панас розповідав свою історію зі світу тварин. У Пісках почався мінометний обстріл. Так, дрібниці, вісімдесятки били. Міномети. А ми якраз пішли в магазин, хоч так його і важко назвати. П'ятиповерховий будинок, підвал у під'їзді, хотілося пива. У дворі лежала стара східноєвропейська вівчарка, а за три метри від неї гралися чотири кошенятки. А тут саме цей обстріл. Так вона під час обстрілу усіх цих кошенят перетягла за шкірку у підвал. «А нам собака у водяному тягав куреї і зайців», – радісно повідомив свєтік, щасливий з того, що він теж має воєнний спогад про тварин. «Вівчар такий здоровезний, усі звали його барон. Господарі його, може, виїхали, коли обстріли почалися, може, покинули, може, забрати не встигли, може, вбили їх». Не знаю, а барон прибився до нас. І хто йому таке ім'я дав? Ми не знали, але він відгукувався. Такий пес був розумний. Щоранку приносив нам звідкись то курку, то зайця. Ми йому за це тушонку і сухпайка віддавали. Було «Прокидається в окопі», а над бруствіром уже голова барона старчить. І зайцем у зубах. З курми все ясно, але як... І де він зайців ловив, ніхто не знає. Він так і загинув, коли курку нам ніс. Пряме влучення. Дві міни одна за іншою. Ні від нього, ні від курки нічого не лишилося. Усі знову притихли. І раптом одночасно підвели голови. Почули жалісне котяче нявкання. Не може бути. Звідки він тут? Але чули всі, а не хтось один. Отже, не здалося. Перезирнулися. Прислухалися. Нявкання долинало з дальньої частини оранжевого залу, над якою зараз і була та сама секція, зайнята сепрами і відділена стіною від кіборгів на другому поверсі. Олексій підвівся. Навів телевік 70-200 на звук і побачив маленьке чорне пухнасте кошеня, що коприсалося на якихось уламках. Кошеня й далі жалісно нявкало і якось неприродно трусило лапкою. Піду, принесу його. Світік скочив, перекинув автомат через плече. Чекай, чекай но, наводячи камеру, повільно промовив Олексій. Що за. До лапки кошеняті була прив'язана линва, яка йшла нагору до діри густелі завбільшки метр на півтора. Линва світилася у тих місцях, де на неї падали слабкі промені світла з проломів у стінах і вибитих вікон. «Так, хлопці, це пастка», – упевнено промовив нарешті Олексій, наче лікар, що ставить остаточний діагноз. «Я цей фокус в Афгані бачив. Там один таліб двох морпіхів таким чином завелив з другого поверху». У 2001-му у Мазарі-Шерифі на півночі Афганістану ув'язнені таліби влаштували бунт, заволоділи зброєю. Була справжня бійня. Урешті-решт американські морпіхи їх усіх поклали». Але було спекотно. Це Олексій добре запам'ятав. Зараз теж було б спекотно, якби не було так холодно. «Так, Свєтік, панас, Людоїд з керцю, мухою хапайте мухи!» Коротко і тихо наказав електрик. «Підійдемо до діри метрів на десять і за моєю командою пизданемо цю замануху одразу з п'яти сторін. Усе ясно?» «Плюс-плюс», – відповів за всіх панас і в п'ятьох вони кинулися до підвіконня, під яким лежали гранатомети. Підійшли, наче в уповільненому кунг-фу. Особливо органічно це виходило у скерцо. Він був без казки, і косичка на потилиці робила його схожим на ніндзя. Ні, радше на черепашку ніндзя. Не встиг подумати Олексій, як електрик дав команду, і всі п'ятеро майже одночасно вистрілили з мух по отвору в стелі. Вибухи, дим, пил. На підлозі лежав мертвий, переламаний стрілець, весь у чорному. Поряд валялася снайперська гвинтівка СГД. Кошенятка накрила плита, що впала зі стелі. З неї стирчали обламані кінці арматури. Коли плиту трохи підняли і витягли кошеня, Свєтік довго грів його, грів руками та своїм диханням. Але той так і не ожив. Свєтік відрізав лину з лапки, відніс його у дальні кудзали і поховав. Під камінням. Снайпера винесли на злітку і залишили поки що там. Почався затяжний стрілецький бій між поверхами вгору вниз і через злітку уперед назад. 18 січня 2014 року. Потяг Москва Харків. Наталія Сергіївна випросталася, відклала книжку і почала шукати очима Сергійка намагаючись розгледіти рідну голову серед сотень, якщо не тисяч людських голів, у воді і на пляжі. Навколо переважно були діти. Вони сміялися, кричали, верещали, кидали м'яч, ганяли одне за одним, бризкалися, пірнали з головою у баранці мутних морських хвиль, будували фортеці з піску, грали в бадминтони і просто лежали, гріючись у теплих променях білого сонця, що непорушно повисло над морем. Наталя Сергіївна не могла знайти його в натовпі, хоч як намагалася. Вона почала хвилюватися і вже була, вирішила йти до моря, шукати його, коли мокрий, дрижачий чоловічок притиснувся до неї ззаду, обхопив руками її голову і крижані долоньки гострими піщинками обпекли щастям її обличчя. Щастя повернулося до Наталі Сергіївни рівно на мить і випорхнула, як невидимий птах, у зачинене вікно-купе за яким пливли дерева, дерева, танки, танки, гармати, гармати, дерева, дерева, зелені брезентові вантажівки, і знову танки, танки, танки, потяг москва Харків, надсадно гудів, наближаючись до російсько-українського кордону. Товста книжка, яку вона безуспішно намагалася читати, так і лежала розгорнутою на тій самій сторінці. Жінка розрізняла там лише літери, літери, літери і краплі своїх нескінченних сліз, що застеляли її очі. Вислів «виплакати всі очі» вже не підходив. У неї це не виходило вже кілька днів, і тоді, як вона відкрила у Фейсбуці сторінку українського офіцера-танкіста і знайшла там фото військового квитка Сергійка. І те, інше фото. Вона гнала від себе цю картинку, але тиначе приклеїлася до її обличчя, затуляючи очі і заважаючи дихати. І навіть коли вона відривала її від обличчя і зібгану відкидала вбік, картинка розгорталася, здіймалася в повітря і у смертельному піке знову і знову атакувала її. А якщо Наталії Сергіївні вдавалося задрімати... Вона засинала із цим фото перед очима і прокидалася разом з ним. «Вам же сказали русським язиком, що ваш син був уволін в запас по істічінню срока служби і покинув розположення частини. повторив сухий, наче в'ялена корюшка, капітан з високими залисинами по боках стриженої з безбарвним волоссям голови, з так само безбарвними очима і вузьким ротом, який за кольором не відрізнявся від усього блідого, неживого, як маска в обличчя. А «Вот приказ о його увольненні. А вот його підпис. Вам з'явити копію?» «Но Сережа дзвонив мені не так давно», – знову спробувала заперечити Наталя Сергіївна, наче сподіваючись, що капітану Риб'ячому оку раптом урветься терпець, він відчинить коричневі двері за своєю спиною, «Изведь ты выйдет, не выбежит ей хлопчик, ей единый сын, ей Сергійко, красивые струнки, у выпрасывании новой форме, зи своим звичным прыщиком на підборідді. и оби її, ей, и они уже никогда не разлучатся». Он сказал, что находится на учениях в Ростовской области. Он ничего не говорил ни про какое увольнение в запас. Говорил, что еще на год остается по контракту. Мы еще чуть не поссорились». Я говорю, зачем? Он говорит, обстановка такая? Какая обстановка? Что у нас? Война, что ли? Я повторяю, что говорю вам только то, что мне известно из имеющихся в нашем распоряжении документов. Капитан ведь вернулся и почал вдоватывать еще, пробирая какие выцвели картонные папки. Тысячи цих папок містилися в несконченных ящиках, что запомнивали пів стены праворучу від нього поряд с маленьким, вымкненным, допотопным, вкритим пылом-компьютером. Может, он и хотел остаться по контракту. Да передумал. Я не знал его лично, но мне известно, что он не докладывал, куда намерен направиться по окончании воинской службы. Все причитающееся йому денежное довольствие за останній місяць он отримав. Вот його розписка. Ну от, пожалуйста, посмотрите на это. Наталя Сергіївна дістала з простої замшевої сумочки, перший подарунок Сергійка, їй на 45-річчя складений аркуш паперу, розгорнула його тремтливими пальцями. Це були роздруківки її вхідних і вихідних телефонних дзвінків за минулі два місяці. Последние семь звонков Сережи до того, как его номер перестал отвечать. Вот, отмечены как Укртелеком. Капитан ведвив рукою протягнутый по пиреце сухо, а ледовирлово промовыв. Ростовская область граничит с Украиной. А в некоторых местах на территории России действует украинская мобильная связь, а в Украине, наоборот, российская. «А в этом нет ничего удивительного. Меня даже жена спрашивает, говорит, «Почему ты мне с Украины звонишь?» Тут у всех такая путаница. «Хорошо, что в деньгах разницы нет, как говорят». Вин зазырнул ей в очи и запытав, «як миг, изображающий деликатность». «А может, он к девушке поехал или к друзьям?» «Молодежь, знаете, какая! Веселятся себе, забудут все, и мать родную». Наталя Сергеевна склала аркуш, опустила голову і пішла до дверей, підносячи доча і хустинку. У дверях озирнулася і спитала. «Я могу встретиться з его прямим начальником или с командиром части?» «Конечно, можете». В'яла на корюшка, витиснула із себе подобизну усмішки. «Они сейчас все на учениях. Вы сколько будете в городе?» Я сьогодні уїжджаю. Хорошо, я вам позвоню, я не вернутся. Наталя Сергіївна, підтягнута, струнка жінка, навіть без косметики, видавалася молодшою за свої роки. Вона працювала рентгенологом в обласній лікарні у Воронежі. Була хорошим лікарем, виконувала свою роботу чесно, але від грошей за знімки не відмовлялася і кожні 500, а то й 1000 рублів на день, на додачу до 16 тисяч рублів на місяць Відкладала на спеціальний рахунок Сергійкові на весілля. Подруги і колеги по роботі жартували, що вона така молода, бо працює з радіацією, але вона знала, що видавалася, як видавалася, бо була щаслива. Повністю розчинилася в Сергійкові. Він був її єдиним другом. Вона не нав'язувала себе йому, не опікала його, надокучливо і що секунди, але завжди думала лише про нього і жила тільки для нього. І ось він зник. Звільнився в запас. Вона ніколи не забуде, як колись у 10 класі Сергійко прибіг додому щасливий, аж сяїв. «Мамо, мамочко, привітай мене!» – ще з дверей закричав він. «Я єдиний з класу, прийшов в медкомісію, придатний до строєвої!» «Дурнику ти, мій маленький!» – обняла його мати – і повела на кухню, де вони їли вареники з вишнями і запивали їх індійським чаєм. Сергійко перестав дзвонити їй у середині грудня. Вона тиждень жодної ночі не спала, як слід. Телефонувала в його десантну частину у Прстов, не могла додзвонитися, поїхала у Прстов. З'ясувалося, що вся частина разом зі штабом передислокована в Ростов. Наприкінці грудня в Ростові відбулася ця жахлива розмова з капітаном у відділі кадрів південного округу, куди була прикомандирована Сергійкова частина. Вранці вона від'їжджала потягом назад, у Воронеж. До кого вона могла звернутися? Де шукати сина? Звернулася до міліції за місцем мешкання. Ті прийняли заяву, сказали, що зв'яжуться. Глухо. Життя її обірвалося, зненацька перетворилося на минуле, яке вона гортала і гортала, наче книжку перед очима. Книжку, яку вона знала на пам'ять, але гортала знову і знову. У цій книжці Сергійко був живий, здоровий і радісний, яким він завжди і був. Вступав до МДУ на журналістику, не прийшов. Забрали в армію. В армію йому все подобалося, він обожнював стрибки з парашутом, йому припала до смаку навіть ранкова пробіжка. Ось як він описав її в одному зі своїх торішніх листів. Ми біжимо порожньою вулицею. Шоста ранку, усі мешканці ще сплять холодно, але не нам. Усіх нас голий торс, нам тепло, тому що ми всі разом, ціла колона, крок у крок, під ногами тріщать порцелянові блються калюш. Порцелянові блються калюш. Хлопчику мій, хлопчику мій. Вона випустила лист на підлогу. Знову розплакалася. Батько Сергійка нічого не знав. Вони розійшлися ще до того, як Сергійко народився. У нього інша сім'я, двоє дітей. Сергійко з ним зрідко спілкувався. А вона – ні. Хоча він і допомагав час від часу. «Ну, я йому», – думала вона. «Ну, що він може зробити?» Звичайний провінційний хірург. Майже місяць минув, як порожній сон. Вона телефонувала у штаб округу. Частина досі була на навчаннях. Міліція мовчала. Вона туди перестала дзвонити. На роботі їй подовжили відпустку ще на два тижні. І ось дзвінок із Києва. Вас турбує Дарія Чуткова з ГГ, головної газети, спеціальний кореспондент у Києві. Напевне, ви помилилися? Ви, Наталя Сергіївна. Так, а в чому річ? Серце відбийним молотком застукало в скронях. На лобі виступив холодний піт. Одразу. Вмить. Закрапав струмочком. Прийміть мої співчуття, сказала журналістка. Чи могли б ми з вами трохи поговорити? Наталя Сергіївна випустила слухавку, осіла на підлогу, наче розпалася на атоми. Знепритомніла. Отямувшись, випала води. Я одразу передзвонила на київський номер. «Ради Бога, простіть мені!» – заголосила журналістка. «Я думала, ви знаєте!» Вони говорили довго. Кілька разів розмова переривалася. Щоразу Наталя Сергіївна потребувала трохи часу, щоб прийти до тями. Вона викликала швидку. Гіпертонічний криз. Вона ніколи не скаржилася на тиски вела здоровий спосіб життя. Навіть ходила в басейн чотири рази на тиждень. Урешті Після двох днів рваних розмов з'ясувалося, що якийсь український офіцер опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці пост про те, що в Пісках, біля Краснокам'янського аеропорту, він знайшов на полі бою пораненого російського десантника, який помер у нього на руках. У померлого офіцер знайшов військовий квиток. Не ім'я Сергійка. І найголовніше, найстрашніше. Він сфотографував тіло її вбитого сина і опублікував фото на своїй сторінці. Пост мав заголовок, лист російській матері і закінчувався пафосним віршем Михайла Світлова «Італієць». Чорний хрестик беріг італійця. Без узорів і глянцю, іскриці його викував дід для онука, щоб його ременало розпука, ти, що зріс під Неапольським сонцем, що шукав у російській сторонці? Чим тобі не вгодила широка твоя рідна славетна затока? Я, тебе під Моздоком убивши, про вулкан себе мріями і тішив. Я, на волзі купаючись волю, так хотів покататись в гондолі. Але ж я не прийшов з пістолетом італійців хапати в лабети, не приносив я зброю смертельну у священні краї Рафаеля. Я стріляв там, де я народився, де складав із товаришем пісню, де билини, співанки весільні, без перекладу, всім зрозумілі. Чи досліджував пильну чужинець біля дону розкішну рослинність, нашу землю, прекрасну Росію? Хіба ти... Розорав і засіяв? Ні, тебе привезли в ешелоні Для загарбання дальніх колоній Щоб той хрестик зі скриньки фамільної Виростав до масштабів могильного Ні, не дам батьківщину я вивезти Ліпше згину за неї в бою Я стріляю, і нема справедливості Понад праведну кулю мою Ти не був тут повік Та сьогодні розпростерлася в сніжних полях італійського неба безодня, запечатана в мертвих очах. «А я побачив сіре російське небо, запечатане в його мертвих очах», написав власник власних сторінки капітан Андрій Калюжний. Наступного дня Чуткова опублікувала в ГГ те, що вона назвала інтерв'ю, із заголовком «Мати не героя». День потому, по Севілії, по старілій Наталії Сергіївні вже дзвонили з десяток російських та іноземних журналістів, але всім їм вона відмовила і вимкнула телефон. Далі події продовжували розвиватися, як у поганому сні. Чутково дізналася номер телефону Калюжного, домовилася про його зустріч з Наталією Сергіївною в Харкові. Звідки той… Погодився довести її на місце тимчасового поховання, ймовірно, її сина на окраїні Пісок. Зустрівшись у Харкові, вони не обнялися, не потиснули рук. У машині їхали водій, чуткова, калюжний, і вона, наче крізь сон вона слухала розповідь офіцера, поки Уазик трясся по вибоїнах. Три танки просували наші окопи, але ті викликали вогонь на себе, розповідав калюжний. Їх добряче накрило градом. Коли я під'їхав на свої Т-64, все було кінчено. Усі наші були вбиті, крім одного бійця, якого засипало землею. Ми його відкопали. Три російські танки і два БТР були підбиті та згоріли. Поряд лежали тіла російських солдатів, посічені осколками. Я підійшов до першого з них, перевернув його, він ще дихав. Я дав йому води. Він плакав і кликав маму. Потім помер у мене на руках. Ми хотіли перевірити інші тіла, але тут нас накрив мінометний обстріл. Ми влізли в машину, затягли туди пораненого українського солдата і змушені були поїхати звідти. Чутково, спалаючими збудження очима, записувала за ним кожне слово. «Який матеріал? Знову перша шпальта!» Перед від'їздом Калюж не устиг своїм телефоном зробити фотографію загиблого. Потім помістив її на Фейсбуці разом із фото його військового квитка. Через два дні після того бою Калюжний знову опинився у Пісках. Він спитав на передовій, що сталося з убитими росіянами, де тіла. Йому відповіли, що через змасований багатогодинний обстріл тіла були самі поховані під шаром мерзлої землі, вибитої вибухами. Вони там зараз так і лежать. Закінчив розповідь Калюжний. Він покаже місце. Наталя Сергіївна знепритомніла, але швидко отямилася. Просто заснула через втому, сказала вона, і машина рушила далі. У Красноармійську вони перелізли в БТР, їхали до водяного селища біля аеропорту, півгодини під обстрілом. Дорогою по броні щось цокотіло, чутково прикрила голову руками. Наталя Сергіївна сиділа незворушно. Поки їхали, стемніло. Замість світу була війна, замість дня – ніч. Наталія Сергіївна провела ніч без сну на першому поверсі якогось приватного будинку. Вона і не торкнулася запропонованого чаю з печивом. Не випускала з рук Сергійків військовий квиток. Гладила сухими пальцями його маленьку фотографію, наче намагалася викреслити звідти іскорку його життя. Поряд на підлозі хрупли два солдатики на караматах і чутково між ними не роздягаючись у теплій курці, вовняній шапоці і джинсах, напившись чаю, горілки та коньяку. Уранці прийшов калюжний, бадьори, поголений, сказав, що в Пісках дуже небезпечно, але погодився сам відвести туди Наталію Сергіївну. У БТРі більше не було місця і похмільну журналістку, незважаючи на її істеричні протести і тупання ногами, так і залишили у водяному. Якби Наталія Сергіївна озирнулася навколо, коли вилізла з БТРа на підставлене коліно Калюжного, вона побачила б страшну картину. У Пісках, на окраїні красного каменя, де до війни жили тисячі людей, не було жодного цілого будинку. Усе. Усе було зруйновано, як у Сталінграді. Уже в БТРі на неї надягли бронежилети-каску, явно не за розміром. На зруйнованій мінами і снарядами вулиці, що складалася переважно з мерзлого бруду, вона відчула, що не здатна в цьому панцирі її кроку зробити. Таким важким він їй здався. «Терпи! Христос терпів і нам вилів, пролунав тихий голос із глибин її пам'яті». Цитата з якогось фільму. «Що ж, от у мене свій хрест», – подумала вона і перехрестилася уперше в житті. «Буду нести його до Сергійка». Поки Калюж не ходив по передовій від бліндажа до бліндажа, з'ясовуючи, як дістатися цього місця і чи можливо взагалі, наскільки це небезпечно, Наталя Сергійовна стояла, опершись спиною на холодну брудну сталь бронемашини. Раптом вона відчула, як щось м'яке і тепле, Об її ногу. Вона опустила погляд і побачила білого, неймовірно брудного лабрадора, який сидів біля її ніг і дивився на неї відданими очима. «Це наша Аліна», – сказав приземкувати немолодий мужичок у ватнику, без бронежилета, але в касці. «Господарі кинули, а вона годується у нас, але цілий день проводить на дорозі, кожну машину зустрічає і проводжає. А як вона вас признала?» Одразу лащиться, пройде. Видно, хазяйка в неї була, чекає її. Ми навіть імені її не знаємо. Наш прапорщик-завгосп назвав її Аліною на честь своєї дружини, би не так сумно було. А вона вже відгукується. Правда, Аліно? Наталі Сергійовні здалося, що очі Аліни наповнилися сльозами. Вона дістала з кишені куртки урочисто вручену її пачку печива, до якого вона таки не доторкнулася. Опустилася на коліна і почала відкривати паперову упаковку. Аліна закрутила хвостом і облизала її лоб. «Дівчинко моя», – сказала її жінка, і в голосі її вперше за всі ці тижні з'явилася тепла ніжність до когось іще, крім її сина, яку вона і сама з подавом відчула. «Ти вір. Вони повернуться. Ти їх обов'язково дочекаєшся. Війна не назавжди». «Розумничка моя! Вони обов'язково приїдуть, рідна!» Голос її тремтів, і руки дрижали, за чої котилися сльози. Аліна їла запропоноване печиво і запивала сльозами з рук жінки. Їй хотілося, щоб ця добра, сумна жінка забрала її з собою. Вона буде вірною-вірною, носитиме її капці, газети, лапу подаватиме, м'ячик приноситиме, любитиме її все життя, аж до смерті. Добра, сумна жінка поцілувала її в лоб і поїхала на скриготливому металевому возі. Поле було так порите слідами боїв, розривами мін і снарядів, що Калюжний, коли зупинилися, почав розгублено озиратися по сторонах. «Це десь тут», – сказав він нарешті невпевненим голосом. «Шкода, що підбиті танки відвезли». Наталя Сергійовна вперше подивилася на нього. Вона всім серцем заздрила калюжному. Її син помирав у того на руках. Якби я була поряд, то врятувала б його, подумала вона, опустившись на коліна на мерзлу багнюку.